i ara volem parlar amb un dels membres de les entitats més antigues de Tiana, Aniceto Riera, president del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com ho tenim a fer? És que el futbol fa aquí una paella o no? No, la fem sempre al nostre grup, de ja fa molts anys, però molts anys, des de que es va fer, vaia. O sigui, grup d'amics, no? Sí, sí, la colla de sempre, sí. bé. Bueno, parlem una mica de futbol, perquè aquests dies eh, s'estan fent les presentacions de tots els equips. Ahí es va fer del basquet Tiana, que van presentar els equips, i van fer també un 3x3. I tampoc queda massa perquè el Centre Cultural i Esportiu Tiana faci la presentació oficial del, dels equips, no? No, la fem el dia 2 d'octubre, però avui ha començat la Lliga. I ara he trucat en el coordinador i estem perdent dos a un. Ostres, comencem malament. Bueno, queda la mitja part, veurem si al, fins al final la cosa... Ahir el Barça també ho anava molt bé, i al final va empatar, no? Esperem que acabi bé. Eh, les, les perspectives ja a llarg termini, més enllà d'aquest partit d'avui, més a llarg termini, com són? Bones, bones, bones, perquè cada any tenim més nens, això vol dir que alguna fem bé, no? Vull dir, aquest any segurament que farem dos equips més, bueno, en traurem un i en farem dos. I, bueno, això vol dir que la cosa va pujant i que els nanos estan contents i la gent també. Si més no, sí que està claríssim que moltes entitats esportives que han crescut en els últims anys doncs el que volen és donar-se a conèixer al poble, doncs ja sigui el vòlei com el futbol sala, esports nous que no us donaven a conèixer. Vosaltres no us cala aquesta tasca de donar-vos a conèixer perquè ja, com deia, sou d'una de les entitats més antigues. No, no, perquè a veure, nosaltres el futbol... Tothom sap que el futbol és el futbol, aquí Tiana sempre hi ha hagut futbol, ara s'han afegit fa un, dos o tres anys el bàsquet i l'altre, que sembla molt bé i perfecta perquè no tothom té que jugar al futbol, hi ha gent que ha jugat d'aports, I, bueno, i no tenim que fer propaganda perquè portem quasi 100 anys, falta poquet, i per això nosaltres ja és una, fi, ja és una glòria, vull dir, estem, no? estem on estem. Molt bé, doncs Aniceto Riera, que vagi molt bé el dia d'avui i que aviam que la presentació que ha del partit d'avui s'acabi resolent correctament. Tu, tu també és del jurat de la paella? Jo no, no m'has de comprar. Ah, no, anava a dir perquè et diré quina és la meva i quan la provis... No sóc jurat aquest any, o sigui que no em pots comprar mi. Pues molt bé, molt bé. No, no, comprar no, eh? Vull dir, amb bon rotllo, eh? Allò, donar només un avís, no? Eh, eh un bon rotllo, un bon rotllo. Molt bé, Allà. doncs que hi hagi sort. Ja parlem després aviam del resultat sí. de, del futbol. Allà, molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.